При брамі «Сто лата» було двоє вартових, хоча порівняно з анморпорськими колегами, ці здавалися переляканими аматорами. Коли Морт гарцював повз вартових, один, почуваючись цілковитим дурним, запитав все-таки, хто це і куди їде. «На жаль, не можуть спинитися!» – відрізав Морт. Той вартовий був новачком, а тому виявляв неабияку настирливість. Стояння на місці геть не вписувалося в його очікування від цієї роботи. Отак От весь день витріщатися на людей та ще й з важкою алебардою на довгому дрижаку. Ні. На таке він не підписувався. Він прагнув хвилювань, випробувань, а ще аби видали арбалет і цей обладунок, який не іржавів би під дощем. Він виступив вперед, готовий захищати місто від тих, хто не виконує наказів уповноважених охоронців порядку. Морт завважив на лезо алебарди, що гойдалося просто перед його носом. Усі ці неприємності почали йому дошкуляти. «А з іншого боку, чи не хотіли б ви собі в подарунок ось цього цілком собі непоганого джеребця?» Вхід до замку знайти було неважко. Там теж були вартові, і у них теж були алебарди. А ще набагато смурніший погляд на життя, ніж у попередніх. Крім того, коней у Морта більше не було. Він трохи поваландався неподалік, доки вартові не звернула на нього своєї високої уваги, а тоді в розпачі пішов геть, почуваючись цілковитим йолопом. Після всіх тих пригод, після багатомильного споглядання капустоцвітих і напруги, що перетворила його спину на дерев'яну колоду, він навіть не міг відповісти собі, на що приїхав. Нехай вона бачила його навіть тоді, коли він був невидимим. Хіба це щось означає? Звісно, ні, та чомусь її обличчя поставало перед його внутрішнім зором, і блиск надії в її переляканих очах. Йому так хотілося сказати їй, що все буде гаразд, хотів розповісти їй про себе, і про всіх тих майбутніх мортів, якими він хотів би стати. Він хотів дізнатися, яке вікно в замку її, і стояти під ним усю ніч, ну і так далі. Трохи потому Коваль, чия майстерня виглядала з вузенької вулиці на замкові стіни, підвів голову від роботи і побачив високого незграбного юнака з почервонілим обличчям, який намагався пройти крізь стіну. Ще пізніше потом юнак із кількома синцями і гулями на голові зайшов в один із міських шинків і попросив скерувати його до найближчого чарівника. А ще потому морд опинився біля вкритого потрісканим тиньком будинку, де на почернілій мідній табличці було написано, що там мешкає і приймає клієнтів вогнець-гостроріз, доктор магії, невидна академія, майстер безмежності і митець, що досягнув прозріння, придворний мах, страж священних порталів і лишить повідомлення сусідці пані Штовханець, якщо не застали на місці. Помірно вражений регаліями, хоча серце і без того вистрибувало з груди, Морд узявся за важке стукальне кільце в роті залізної і на вигляд химери, і двічі ним грюкнув. Всередині хтось зашурхотів і задзенькав, тобто видав низьку цілком домашніх звуків, які за інших обставин і в менш вишуканій оселі могли б означати, що її мешканець поспіхом скидає брудні тарілки в мику і ховає від сторонніх очей розкидану білизну. Невдовзі двері відчинилися самі собою. Повільно, по таємничому. «Рад вам вдати фовий в рафені!» – процидила Хімера, невимушено настільки, нескільки давала змогу кільце в роті. «Він фиробить за допомогою провин і мотувок. Не вміє відкривальні фари. Морт роздивився усміхнене металево рильце. «Я взагалі працюю на скелет, який крізь стіни ходить!» – заспокоюв він себе. «То чого дивуватися?» А голос сказав «Дякую!» Прошу, подофви по тівтітью в кулимок, вкриберник сьогодні вихідний. Велика кімната за дверима була темною і багатою на тінисті закапелки. Пахло в ній переважно фіміамом, але до нього додавалися запахи вареної капусти, лежалої брудної білизни і людини, яка ж бурляє шкарпетки в стіну і вдягає їх із тих, що не прилипли. Ще там була велика скляна куля з тріщиною. Астролябія, якій бракувало кількох деталей, доволі потерта октограма на підлозі, а зі стелі звисала опудала крокодила. Такого крокодила можна було побачити в будь-якому, бадай, трохи пристойному магічному закладі. Цей крокодил мав такий вигляд, наче своєю долею задоволений не був. На мистинь часта завіса драматично розчахнулася, і з-за неї вийшов хтось, вбраний у мантію з капюшоном. «Нехай щасливі зорі віщують успіх тому, хто навідався сюди сьогодні!» – пафосно привітався хтось з під капюшона. «Які зорі?» – запитав Морд. Запала тривожна мовченка. «Даруйте!» «Які це мають бути зорі?» – уточнив Морд. «Щасливі!» – сказав хтось у капюшоні невпевнено. А тоді рішуче запитав. Нащо завітали ви до вогниця Гостроріза, володаря восьми ключів, мандрівника в підземельні виміри, почесного мага? Перепрошую!» – перебив Морт, «А ви дійсно оце все?» «Що оце все?» «Ну, володар того і сього, повелитель такого і сякого, і священник в подземелях», – Гостроріз роздратовано відкинув з голови капюшон. Морт очікував, що побачить сивобородового а натомість перед ним було кругле і доволі пухкеньке обличчя, рожеве щоке, мов запечене поросятко, і з поросятком те обличчя споріднювало і деякі інші риси. Наприклад, як і більшість печених поросяток, воно було обділене бородою і здавалося цілком добродушним. Не буквально, відповів гостроріс. А що це означає? Це означає ні, якщо коротко, відповів гостроріс. Але ви сказали. «Це просто реклама», – відповів чарівник. «Такий різновид магії, який я саме опановую. То чого ви хотіли?» Тут він перейшов на солодкий змовницький тон. «Любовного приворотного зілля, так? Чогось, що приваблювало б юних панянок». «Чи можливо ходити крізь стіни?» – запитав Морд у віччої. Гостороріз завмер за півкроку до величезного бутля з липкою рідиною. «За допомогою магії?» «Ем, мабуть, ні». «Тоді вибирайте для цього дуже тонкі стіни», – сказав Гостроріс. «А краще користуйтеся дверима. От і ми, коли ваша ласка, якщо ви прийшли гайте мій час», – вказав він на вихід. Морт завагався, а тоді поклав на стіл турбинку із золотом. Черівник глянув на неї, гуртанно свиснув і потягнувся до турбинки. Морт хутко вхопив його за зап'ястя. «Я проходив крізь стіни». Сказав він повільно й чітко. Так, проходили, звісно, що проходили, забурмотів гостроріс, не відводячи погляду від торбинки. Він відкорковував пляшку синьої рідини і, не задумуючись, звідти хильнув. От тільки перш ніж це зробити, я не знав, що так можу, а коли зробив це, то не знав, що роблю, і вже коли зробив, то не зміг пригадати, як мені це вдалося. А я хочу зробити це ще раз. Нащо? Бо. відповів Морт. Якщо я зможу проходити крізь стіни, то зможу що завгодно. Дуже глибока думка, філософська. А як звати юну панянку за тими стінами, що вас цікавлять? І, морд нервово ковтнув слину. Не знаю, як її звати. Звали б, якби вона існувала, додав він чванькувато, бо я взагалі-то не казав, що мова про панянку. Ага, сказав гостроріс, він хильнув іще раз і здригнувся. Гаразд. «Як проходити крізь стіни? Я розвідаю, хоча це буде недешево». Морт обережно взяв торбинку зі столу і витягнув крихітну золоту монетку. «Це аванс», – пояснив він і поклав монетку на стіл. Гостроріз взяв її з таким виразом, наче вона могла зникнути чи випаруватися, і роздивився з усіх боків. «Я таких монет ще не бачив», – сказав він із докором. «Що це за в'язь на ній викарбовано?» Але ж це золото, чи не так? сказав Морт. Можете не брати, якщо не хочете. Звісно, звісно, золото, поспішно відповів гостроріс. Справжнє золото, бачу, бачу. Просто цікаво, звідки воно, та й усе. Не повірите все одно, сказав Морт, у котрій тут сонце сідає? Між днем і нічого зазвичай, відповів гостроріс, досі витріщаючись на монетку і потроху прикладаючись до бутля. Десь от зараз і має бути. Морд глянув у вікно, на дворі вже помітно сутеніло. «Я повернуся!» – пробурмотів він і рушив до дверей. Почув, як чарівник щось вигукує, коли стрімголов вибіг на двір і помчав вулицю. Він панікував. «Смерть чекатиме на нього за сорок миль звідси, йому дадуть прочухана. Буде страшенно...» «О, хлопче!» Знайома постать вийшла з ореолу сліпучого світла навколо намету, де торгували маринованим бугрем. В руці постать тримала тарілку з равликами. Оцет надає їм пікантного смаку, пригощайся, візьми шпажку!» Але, звісно, він міг опинитися де завгодно, хоч за сорок мілі хоч тут, хоч всюди одночасно. Гостророріст тим часом стояв посеред захаращеної кімнати, крутився, як так, золоту монетку і бурмотів собі підніс щось про стіни і прикладався до бутля. До тяму він прийшов тільки коли напій у бітлі скінчився. Він зосередився на червоній етикетці і крізь рожевий туман прочитав Збуджувальне і приворотне зілля, кінський шал, від бабуні до одненька ложечка, винятково перед любовним ложем і то малюсінька». Сам один? запитав морт. Звісно, я цілком у тобі впевнений. Божечки. Ця пропозиція витіснила все інше з мортової голови. А ще він здивувався, що у нього не дуже-то й підгинаються коліна. Протягом останнього тижня він спостерігав немало смертей і страху майже не було, коли знати про можливість поговорити із померлим після всього. Більшість відчували полегшення, двоє сердилися, та всі так чи інак були раді почути добре слово. «Як гадаєш, впораєшся?» «Ну, пане, гадаю, що так». «От і молодець! Я лишив хропунця біля годівниці тут, за рогом. Коли закінчиш, одразу відведи його додому». «Ви тут лишаєтесь, пане?» Смерть роззернувся навколо. Очниці його сполахнули. «Та, думаю, треба трохи прогулятися», – загадково сказав він. «Щось мені недобре. Бракує свіжого повітря». Здавалося, він про щось згадав. Сунув руку під плащ і витягнув з його потаємних глибин три клепсидри. «Все, вирушай! Приємної роботи!» Смерть розвернувся і прокрукував вулицею щось собі наспівуючи. Ем, «Дякую», – промовив Морт. Він підніс клепсидри до світла і помітив, що в одній з них лишилося всього кілька піщинок. «То я виходить за старшого?» – крикнув він, та смерть уже звернув за ріг. Хропунець зустрів його тоненьким іржанням, яке означало впізнавання. Морти заліз у сідло, серце несамовита колатало через почуття відповідальності і похмурі перечуття. Його пальці механічно відтворювали завчені рухи, витягнути косу з чохла, прилаштувати і вирівняти лезо, яке виблискувало нічній темрі висінуватою сталлю і шинкувало зоряні відблиски на прозорі кружальця мов салямі. Всідався він обережно, зіщулюючи щоразу, коли тиснула на набиті в чужому сідлі мозолі, та хропунець пересувався м'яко, мов крізь пух. А тоді морт сп'яніли від нових повноважень, згадав про смертен важкий плащ у сидільній сумці, закутався в нього і запнув срібною застібкою. Він ще раз глянув на першу клапсидру і стиснув хропунцеві боки колінами. Кінь втягнув ніздрими морозі на повітря і затрусив клусом. Позаду гостроріз, вискочив із будинку і рвонув померзлою вулицею. Мантія лопотіла за його спиною. Кінь легко пішов у чвал, відриваючись від бруківки, вдаривши хвостом, він піднісся над дахами і здійнявся в холодне небо з уваги на побачене не звернув, на думці в нього були нагальніші справи. Він підстрибнув і пірнув у коняча курита з крижаною водою, перекинувся на спину, вдячно загрібаючи під себе крижані друзки. За хвильку вода в куриті запарувала. Морт вів коня невисоко, аби насолодитися відчуттям швидкості, що його дарував стрімкий плин землі внизу. Сонні хати безшумно тікали з-під конячих копит, хрупонець чвалав легко... І величні м'язи під його шкірою рухалися, мов важкі крокодили на мілині, і здійнята вітром грива лоскотала мортове лице. Нічне повітря, розітнуте лезом кусимов корабельним кілем, вихорами заверталося за ними. Вони летіли тихіше за тінь, освітлені місячним сяйвом, бидимі лише самим котам і людям, які пхали носа й справи, не призначені для людей. Потім морт не пригадає достеменно, та цілком можливо, що в польоті він сміявся. Невдовзі приморожені рівнини поступилися рівчакам перед гір'їв, а згодом і величні ряди вівцескель рушили їм назустріч впевненим маршем. Хрупунець опустив голову і продовжив крок, цілячись між двох вершин, загострених місячним світлом, ніби гоблінські зуби. Десь далеко завив вовк. Морд ще раз глянув на клепсидру. Посудоно обрамлювала філігрань в дубового листя, мандрагорових коренів, а пісок у середині навіть у місячному сяєві здавався золотим. Морт покрутив Клепсидру і так і сяк, але знайшов тільки тонке, ледве помітне гравіювання з іменем та прізвищем. Амеліна жилава. Хрупнець притишив чвал. Морт дивився на верхівки дерев, припорошені снігом, який зійшов чи то зарано, чи то надто надто запізно. Могло бути і так, і так, вівці скелі самі робили собі погоду, незважаючи на пору року. Під ними розкрилася ущелина. Хрупонець знову притишив вхід, розвернувся і почав знижуватися до засніженої просіки. Просіка була кругла, а точно посередині неї стояла хишка. Коли б землю навколо неї не притрусило снігом, Морд помітив би, що на просіці немає пеньків. Ті дерева не виробили, їх просто вмовили не рости навколо хишки або вони самі звідти пішли. Свічкове світло лилося з віконця і утворювало на снігу гарячу калюжу. Кропинець м'яко приземлився і, не задумуючись, потрусив крижаним настом, звісно, не пробуваючи його копитами. Морд спішився і пішов до дверей, бурмотячи щось собі підніс і помахуючи косою на пробу. Дах на хишці був крислати і стрімкий, щоби сніг не затримувався і було де ховати дрова. Жоден вівцескельський горянин не наважився б розпочати зиму, не обклавши хату дровами з трьох сторін. Та під крислатим дахом дров не було, хоча до весни було ще далеко. Однак біля дверей була копиця сіна. На ній Морд помітив записку трохи кривоватими, друкуваними літерами. «Конячці». Коли б Морд дозволив собі розхвилюватися, то точно розхвилювався б. На нього чекали. Та за кілька днів, що минуло, він второпав одну штуку. Краще вже проплисти над невпевненістю на повній швидкості, аніж пірнати в неї з головою. Хрупунець тим часом не займав себе роздумами про моральність і взявся жувати. Але тоді чи варто стукати? Чомусь здавалося, що стукати у цьому випадку нечемно. Раптом ніхто не відповість, чи скаже забиратися геть. Морд взявся за клямку і штовхнув двері. Ті прочинилися всередину, легко і без скрипу. За дверима була кухня з низькою стелею. Мортові довелося пригинатися, щоб не розтрощити череп об балки. Світло єдиною в приміщенні свічки виблискувало на боках череп'яного посуду, на довгому буфеті і полірованої камінній підлозі. Вагоню камінні світла не додавав. Там були самі білі жарини і попіл. Морт зрозумів, що це залишки останньої дровини. За столом у кухні сиділа літня паня і щось несамовита писала, ледве не водячи гачкуватим носом по паперу. На столі поряд із нею згорнувся калачком сірий кіт і тихо блимав на морта очима. Лезо коси блиснуло в свячкому освітлі. Жінка підвела очі. «Хвилинку», – сказала вона, нахмурилася до паперу. «Досі не вписала туди, що перебуває при здоровому глузді і пам'яті, та ще така дурість. Хіба хтось при здоровому глузді і добрій пам'яті вмирав? Хочеш випити?» «Даруйте!» Перепитав Морд, а тоді пригадав, хто він сьогодні, і виправився. «Даруйте!» «Хіба якщо ти п'єш? Є малиновий портвейн на буфеті. Можеш допити, коли хочеш». Морд підозріло окинув поглядом буфет, відчув, що у нього перехопили ініціативу. Витягнув клепсидру, витріщився на неї. Піску залишалося зовсім трішечки. «В мене є ще кілька хвилин», – сказала відьма, не глянувши на клепсидру. «Звідки? Тобто, звідки ви знаєте?» Вона не звернула на його слова жодної уваги. Просушила чорнило над свічкою і заклеїла лист воском і притисла його свічником. Тоді взяла на руки кота. Бабуня бджоліця прийде завтра прибрати хатину, і ти підеш із нею, ясно? А ще прослідкуй, щоб вона віддала бабці горішенці мою вмивальницю з рожевого мармуру, бо та її очима вже стільки років поїдає». Кіт гучно нявкнув, наче все зрозумів. «Я всю ніч... Тобто я всю ніч не тому щоби ви знали!» Докірливо сказав Морд. «Ти почекав би, а то я не можу, то і не пощикуй, Сказала відьма. Вона злізла зі стільця, і Морд побачив, яка вона насправді маленька і згорблена, мов лук. З зусиллям вона зняла з гака чорний гостроверх капелюх, приладнала його на сивій голові за допомогою тьми шпилюк і взяла поціпку в кожну руку. Почимчикувала до морта і глянула на нього вічками крихітними і блискучими, мов смородини. «Чи взяти шалик? Знадобиться мені шалик, як гадаєш? Думаю, не знадобиться. Сподіваюся, що там, куди я прямую, буде тепло». Вона пильно придивилася до морта і насупилася. «Ти молодший, ніж я собі уявляла!» Морд промовчав. Тоді солодка жилава тихо додала. «Знаєш, мені щось підказує, що ти не той, на кого я чекала сьогодні!» Морд відкашлявся. «А на кого саме ви чекали?» «На смерть!» – спокійно відповіла відьма. «Така є домовленість, якщо ти не знав. Нам заздалегідь сповіщають, коли чекати на смерть і гарантують його особисту присутність!» «Я вона і є?» «Вона?» «Особиста присутність. Він мене відрядив до вас. Я на нього працюю. Ні до кого іншого я не прийшов би!» Морд замовк. Щось пішло не так. Його відрядять додому і ще й насміхатимуться. Перше справжнє відповідальне завдання він його провалив. У його вухах вже гримів зловтішний сміх. Звідкись із самого дна його зніченої душі здійнявся і завив сиреною розпачливий плач. «Просто це моя перша справжня робота, і все пішло шкереберть. Коса впала на підлогу, відрізавши ніжку стола і з дзенькотом розрубавши на двоє кам'яну плиту на підлозі. Солодка якийсь час спостерігала за ним, схиливши голову на бік, а тоді сказала. «Ясно. Як тебе звати, юначе?» «Морт», – шморгнув Морт. «Від Мортімер». «Ну, Морте, гадаю, десь при тобі має бути клепсидра». Морт невпевнено кивнув. Відчепив від пояса клепсидру, вінма прискіпливо її роздивилася. «Ще є хвилинка», – сказала вона, – «але часу гаяти не можна. Дай, ну, я зачиню все». «Та ви не розумієте», – заридав Морт, – «я все зіпсую. І ще ніколи цього не робив». Вона погладила його по руці. «Я теж ніколи це не робила. Можемо обоє повчитися». «А тепер бери косу в руки і спробуй поводитися, як личить такому дорослому юнакові. Отак, молодчина. Морд опирався, та вона вигнала його на двір. Вийшла за ним на сніг, зачинила і замкнула двері великим залізним ключем, який повісила поряд на гвіздок. Ліс скувало морозом, аж корені дерев репіли. Місяць сідав, та небо було всипане великими білими зорями, від яких робилося ще зимніше. Солодка жилава затремтіла. Там подалі лежить стара колода, – сказала вона невимушено. І звідти чудовий вигляд на долину. Влітку, звісно. Я би присіла. Морд допоміг їй перебратися через замети і обтрусив колоду від снігу так старанно, як тільки міг. Вони сіли. клепсидра стояла між ними. Може, влітку звідти і справді був гарний вигляд, та зараз самі тільки чорні скелі височили на тлі неба, з якого сипав дрібний сніг. «Не вірю, що все це насправді відбувається», – сказав Морд. «Таке враження, що ви прагнете померти». «За дечим я сумуватиму», – відповіла відьма. «Та все витончується, розумієш? Це я про життя. Тіло зношується, і вже не можна йому довіряти, тож час рухатися далі. Мабуть, саме зараз я би і спробувала щось нове. Він казав тобі, що чарівники і відьми завжди його бачать?» Ні. Подумавши, сказав Морд. «А ми справді можемо. Він чарівників і відьом не дуже любить. Навіщо сляпнув Морд?» «Хитро срак їх ніхто не любить», – трохи самовдоволено заважила відьма. «Ми йому заважаємо, бачте. А проповідники і жреці не заважають, то їх він любить». Про це він ніколи не казав. «Он як? Та вони весь час тільки розводяться про те, як добре буде після смерті». Ми ж розповідаємо людям, як добре може бути тут і зараз. Варто лишень завдати собі клопоту. Морт вагався. Він хотів заперечити, що смерть не такий, що йому байдуже, хороші люди чи погані, хай би тільки були пунктуальними і добрі до котів, додав він подумки, та вирішив промовчати. Йому спало на думку, що іноді людям просто треба щось вірити. Вовк знову завив, і то так близько, що морт перелякано роззирнувся навколо. Іншого звався на тому боці долини, до хору доєдналися ще двоє з лісової хащі. Ніколи в житті Морт не чув такого печального виття. Він зиркнув на застиглу постать солодкої жилави, а тоді панічно на клепсидру. Підскочив, підхопив косу обума руками і махнув нею, мов дворучним мечем. Відьмо підвелася з тіла. «Чудово!» – похвалила вона. «На хвильку здалося, що ти промахнувся». Важко дихаючи, Морт сперся на дерево і спостерігав за солодкою, яка саме обійшла колоду і роздивлялася своє старе тіло. хм <гум> <гум> невдоволено гмикнула вона. <гум> «Часові буде, за що вибачатися?» <гум> Вона засміялася і подивилася на зорі крізь долоня. А тоді почала змінюватися. Морт уже бачив, що трапляється із душами, які усвідомлюють, що морфогенне поле на них більше ні діє, та жодного разу, щоби зміни були настільки усвідомленими, Волосся розпустилося з цупкої гульки, змінило колір і подовшило. Постава вистрончилася, зморшки розгладилися і зникли, сіра вовняна сукня затремтіла, мов морське плесо, і набула цілком інших принадливих образів. Відьма глянула вниз, захохотіла і перетворила сукню на щось листяно-зелене й обтисла. «Що скажеш, Морта?» – запитала вона. До того її голос був ніби скрипучим і тріснутим, тепер його звук обіцяв мускус і клановий сироп, і іншу штуку від думки, про які Мортів кадик затремтів мов м'ячик на гумці. Тільки спромігся вичавити він із себе і ухопився за кусу так міцно, що кісточки пальців побілішили. Вона наблизилася до нього рішуче і водночас плавно, мов змія на віржі. «Не чую», – пробуркотіла вона. «Дуже гарно», – пробуркотів Морт. «Ви такою були в юності?» «Я такою була завжди». «Он як?» – Морт тупо дивився на своє взуття. «Я маю забрати вас зараз», – сказав він. «Знаю», «Знаю – відповіла відьма. «Та я лишуся». «Так не можна». «Тобто…» – він не міг дібрати слова. «Тобто, розумієте, ви ніби розпливаєтеся, тончитимете, доки мені сподобається», – відрізала солодка, а тоді нахилилася вперед, нагородила Морта поцілунком – легким і нечудним, мов, зітхання мушки одноденки і поволі зникла, доки від неї не лишився сам тільки поцілунок, мов, усмішка від чеширського кота, от тільки значно принадніший. «Бережи себе, Морте!» – почув він голос солодкий в своїй голові. «Може, ти хотів би лишитися на цій роботі? Та чи зможеш колись звільнитися з неї?» Морт стояв, як дурник, тримаючись за щоку. На мить дерева навколо просяки затремтіли, і до його вітру долучився дзвінкий сміх, а тоді знов запала тиша.